Hi, this is Lucas from the Project and you're listening to Radio Tiana. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borrachos de música, el programa on us expliquem la música des de dintre Hola, Rubén Rodríguez, baixista dels Ignition. Hi, this is Rubén Rodríguez from the Ignition Project and you're listening to Borrachos de música. <laughs> el programa que us explica la música de Arian, ah, oh. que maco eh? que, que, que gran, que quin privilegis i començar el programa amb la salutació de l'Arian cada, cada setmana eh? Escolta, avui tenim un programa desengreixant. Sí, així, avui bé. ens t'has preparat un programa d'aquests que sí. fas tu així sorprenents, no? Sí, jo espero que sí. Espero que... Sí, sí, sí efectivament. Explica-t'ho, sorprendre-nos. Sorprendre-vos, perquè bé, normal... tenim els nostres oients habituals a sesudes monografies i biografies en profunditat de grups. Hem fet, hem fet una trilogia dedicada a Eric Clapton a aquesta temporada, hem fet la saga Aerion, hem fet biografies de Bruce Springsteen, de Supertramp, hem parlat de Roger Waters, vull dir que hem fet eh, càrregues de profunditat. Coses de pes. No? Coses de pes. Llavors, avui he pensat, fem un programa desenfadat, un programa lleuger i un programa variat, no? amb música així variada. I mira, he pensat que, en fi, aquesta tarda us, us podríem convidar un viatge, si et sembla. Oh. Un viatge a través de la música yes. eh? per tot el món, perquè anirem, començarem, si et sembla, anirem als Estats Units, una mica a la cuna del blues, al rock, eh? i d'allà anirem fent tota una, una evolució i anirem, anirem viatjant gràcies a les cançons que anirem sentint perquè totes les cançons que sentirem avui tenen la característica comuna que eh, el títol és el nom d'una ciutat són, que són cançons... Doncs pues mira que hi ha ciutats, eh? Hi ha moltes, eh? però hi ha moltes cançons en nom uh. de ciutat i el programa d'avui el podríem titular així, eh? Cançons en nom amb de, amb de, ciutat. de ciutat. amb nom de ciutat. I de... gràcies a aquestes cançons anirem fent Serà un recorregut. un gran programa, no tinc cap dubte. Espero que sí, perquè sentirem molta música. La meva intenció és que sentim molta música, que va sigui un programa lleuger i dinàmic, ok? okay. Eh, una advertència prèvia. Noms de ciutat, però no sentirem New York, New York. ¿vale? Ho ah. dic perquè ja ho sabeu des del principi. Venga. no, no. no Acceptamos, va. No, Home, perfecte. A veure, és, la, és que, clar, és que ja, la més típica i tòpica... De, no hem de ser New York, New York... Doncs no, no sonarà ni Fran Sinatra ni New York, New York, ni, clar. Ni Que bonita és Badalona de Julio Madrid. Era una altra opció. Julio Madrid era que bonita és Badalona. Déu-n'hi-do, no va fer el això, el Que bonita és Badalona? No, bueno, no, no sé. No, igual era Julio Madrid, ni idea, ni idea. No, no, Julio Madrid. Bueno, en fi, escolta'm... Eh, Comencem a recorregut, si et sembla, no. perquè he pensat, tu, anem a les arrels, no? Jo això ho havia fet en algun altre programa, de, de buscar cançons, i dic, ja que estic buscant cançons dintre del meu arxiu, i estic buscant, a veure, i he pensat, que, veure, cançons en nom de ciutat, vaig a les arrels, i he trobat eh, una arrel més antiga que la de Chuck Berry, que és la que havia trobat en aquell programa. Déu-n'hi-déu. Oh, <laughs> eh? Déu -déu. Sí, sí, senyor, perquè ens anem, si et sembla, a les arrels del blues, eh? comencem el nostre viatge amb les arrels del blues, del blues, el gran Robert Johnson, oh! aquell home que havia fet un pacte amb el diable sí. amb un cremament de camins. Per esdevenir el bluesman més important de la seva época. Sí, època. senyor. Doncs, si et sembla, comencem el, el nostre viatge a Chicago gràcies a la música del Robert, del Robert Johnson, amb aquest blues que m'encanta i que Perfecte. porta per títol Sweet Home Chicago. Yeah. Keep on munkin' around your friend Boy, he's gonna get you Been on a solid little trick But well, I'm crying baby Honey, don't you want to go Hey, to the land of California To my sweet home, Chicago I'm fixin' to his eight Eight and two is thin Friend, boy, she tricked you one time Do Johnson. Què podem dir al gran Robert Johnson? Doncs que d'alguna manera es... clar, el blues no sempre ha sigut el que és ara no? I, i el que ja és des de fa 50 anys o 60 anys. No? El blues al principi quan es va inventar les rodes no estaven igual d'acabades que ara no? ara tothom té molt clar com és una roda de blues major, menor, en aquells moments estaven inventant-lo, no? el blues mm. i feien experiments i sonava raro el blues no? home, però és que pensa que Robert Johnson és el pare no, de... vull dir, jo crec sí, que ha influït sí. a tots els músics que han vingut després tots, tots. tots et tot. mencionaran a Robert Johnson com a influència perquè ell va marcar les línies a seguir, no? La foto que està Robert Johnson amb l'enquiner amb sí. la seva guitarra. és tan famosa? El barret, és una... sí el barret al tràje de... és una icona del de de segle XX, icone... eh? clarament de fet clarament. Em que fa poc he vist algú que ha, ha fet una mena d'LP eh, amb totes les cançons originals de Robert Johnson i, eh, i a la portada s'ha doncs, eh, fet la foto de si mateix disfressat de Robert Johnson en aquella foto. Ah, sí? Ah, quina sí, gràcia. Sí, sí, no recordo qui era... El, I em que he un LP que, que la portada era això, una... A veure, l'Eric Clapton va fer una cosa així. Sí, podia Clapton, ser ell? Sí, es titulava Mr. Johnson i sortia ah. ell sentat amb la guitarra i a darrere se hi havia el quadre del Robert Johnson amb la foto aquesta famosa. Un podia, podia ser això que he fet ara jo, Podia sí? ser això perquè a més eren cançons de Robert Johnson, aquell album. Doncs mira, potser, crec que tens raó, sí, sí. Llavors no és algú de fa poc, sinó algú de fa molt. No, però l'àlbum és molt recent. Però clar, és que jo tinc molt recent perquè ho fer a programa de l'Eric Clapton. Clar, és, poc, és no? que és molt recent. Sí, és que és un àlbum molt recent realment. Doncs escolta estem a Chicago, eh, ens hem ambientat molt bé amb aquest blues del Robert Johnson Chicago, i, i jo quan, quan m'he plantejat el nostre viatge d'aquesta tarda he pensat cap on, ens podem, cap on podem anar no? des de Chicago i des de Chicago resulta que podíem anar cap a molts llocs no? he, he mirat a les catacumbes del rock en els, els grups de, de l'antiguitat i resulta que hi ha molts, molts, molts molta gent molt tu, tu, important. Tu ets una mena d'Indiana Jones, és un arqueòleg sí. de, de la música. No? Sí, és veritat. I molt, i és que clar, m'encanta tu. M'ho he passat tan bé, però per anar aquest programa, <laughs> m'ho passat pipa, penso, tio. Perquè clar, jo he remenat tots els meus discos i, ostres, he trobat un munt de cançons amb nom de ciutat i he pensat, de Chicago on podríem anar? I mira, podríem anar, per exemple, eh, que no anirem perquè al final ho he descartat, eh, però podríem anar a Memphis Tennessee, gràcies al Chuck Berry, que té una cançó que es titula així, oh, Memphis Tennessee. sí, sí. O podríem anar eh, amb el tren dels Beatles, podríem anar fins a Kansas City que els Beatles tenen la oh, cansa okay? oh, Kansas City, Kansas City, here we go eh? o podríem agafar el tren dels Rolling Stones i anar a Sweet Virginia oh. vull dir que hi ha molts destins possibles però noi, el, el tren que m'ha vingut de gust que agafem és... Eh, jo vull anar a Las Vegas et ve de gust anar a Las Vegas? vinga, ja sí? hi i vull tornar-hi doncs agafem el tren, el tren de l'Elvis Presley 1963, hey. viva Las Vegas el rei Bright light city gonna send my soul Gonna send my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up fire There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love spare soul Viva Las Vegas Viva Las Vegas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 Fever Las Vegas with your neon flashing And your one-armed -on bandits crashing And all those halls down the drain Fever Las Vegas turning day into nighttime Turning night into daytime If you see it once, you'll never be the same again I'm gonna keep on the run I'm gonna have me some fun If it cost me my very last dime my i wind up brokerville well, i'll always remember that i had a swing in time uh, i'm gonna give it everything i've got lady look please let the dice stay hot let me shoot a seven with every shot Ja, aquí té el rei, el nice. rei Escolta, a Las Vegas, em vindria molt de gust fer una partida al César Palace, una partida de, de, de pòquer o així. Però hem de continuar el nostre viatge. Mm. Home, si ets conscient que amb una sola jugada pots perdre el que has guanyat en tota la teva vida... Sí, eh? Eh, però en una jugada pots guanyar tot, tot el que has guanyat en la, en la teva vida i, i les venideres. Oi, bueno, no, no és tan no? fàcil. No és tan fàcil, no. Lo, me, lo, me, lo normal és que sortís en calçotets. Només que no? perdis tot el que has guanyat tota la teva vida. Viuen d'això, no? Eh? Aquestes... Ja, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Mira, no he mai a Las Vegas i dubto molt que vagi... I i si vaig, dubto molt que m arrisqui ni endur-ho amb, amb el casino. No val la pena, és que no... Però en cas, l'Elvis, si va estar una bona temporada, al final de la seva vida, va fer uns concerts magistrals i mira, li va dedicar a la ciutat a aquest tema que data de l'any 1963 i que, escolta, a m'agrada molt, tu. Viva Las Vegas. Vegas! Escolta, i i dic, ara on anem, on anem? Pues anem, cap a, anem cap al sud dels Estats Units, anem, anem a fer un viatge bar, per terres eh? a prop del Mississippi, en fi. La Gladys Knight eh, té un tren molt xulu que ens hi pot portar. La Gladys Knight és una, una dona, una d'aquelles mares del sul i del blues, jo no, ja saps que anem bé, anem bé, anem bé, anem jo no seria el fan número 1 del sul i tu saps. I tu saps que millor sí. Tu saps que, exacte, jo sé que tu sí. Però... No passa res, som amics, sense estimem. No Home, res. i tant, però no es, és que, escolta, el fet que jo no sigui el fan número 1 del sul no vol dir que no pugui apreciar meravelles com la que sentinem a continuació, perquè resulta que la Gladys Knight, amb el seu grup, els pips, eren Gladys Knight amb de pips. Resulta que fer una cançó que es titula Midnight Train to Georgia, tren de mitja cap a Geòrgia, i que per mi, escolta, fixa't especialment, i tots els nostres oients, uh, fixeu-vos especialment, jo tinc l'opinió que aquesta cançó té un dels millors corus, els corus que fan els pips en aquesta cançó, són un dels millors coros que s'han fet a tota la història. Té uns coros, eh? Els pips eren quatre anagrots, d'acord? Vale? i ells van fent per darrere, la Gladys Night van cantant i ells van fent per darrere on the midnight train to Georgia yeah? living on the midnight train vale? van fent uns coros amb un groove, amb un, Genial, amb un, no? amb un sentiment amb un... negre, negre, negre és és, escolta, al sol és això no? amb una ànima tremenda no? i jo ja et dic, m'agrada molt, m'encanten els coros fixeu-vos molt, agafem el tren de mitjanit cap a Geòrgia, Gladys Night and the Pips. much for the man, too much for the man, he could make it, so he's leaving the life honey. he's come to know, ooh, he said he's going, he said he's going back to find, going back to find, ooh, ooh, ooh, what's left of world. the world he left behind, Not so long ago He's leaving, leaving. On that old train to Georgia, train. Mm. Yeah. said he's going, back, going back, back To a simpler place back, of time Oh yeah They the live in his world that live without him in mind that world this here here's a reason all keep dreamin' dreamin' oh that someday he'd be a star a superstar but he didn't get far but he so said, I've got to go, I got to go... Sí, m'encanta el sud. M'encanta, el sud té algo, eh? El algo. Té molt, mm. té molt. Té molt, tens raó. Té molt, el sud té molt. Doncs celebro que t'hagi agradat. Estem al sud d'Estats Units i continuem al sud dels Estats Units, perquè jo crec que el sud dels Units és com, és com molt autèntic. No? Té molta màgia. Sí, és sí. on hi ha la gent més... Bueno, potser la més paleta, també, no? La, la menys d'aquesta fama, no? Molt, una mica... però, però no, hi feien coses molt autèntiques, eh? I van donar, van donar bandes de rock and roll tremendes. Eh, per exemple, l'Allman Brothers, amb el, el Duan Alman, que eren una banda portantosa de, de rock sureño. I, I els seus rivals, que són amb els que viatjarem a continuació, que eren els Lionel Skyner. Oh, yeah. Lionel Skyner és una banda de rock sureño poderosíssima, amb cançons estel·lars i que a més tenen una història terrorífica darrere perquè van tenir una, un accident d'avió. Oh. Van morir quasi tots. Es va salvar el, el guitarrista i el baixista. però el cantant el Ronnie Vanant va morir eh, bueno, van morir un munta gent, la bateria, va morir molta gent. Les, les, les curistes, gent de l'estaf tècnic, els mànagers, vull dir, van morir allà en aquell accident ja et que se'n van salvar quatre, eh? I, però és que resulta que aquests quatre que se'n van salvar, després van reformar el grup i, i van tenir una segona joventut, van tenir una segona etapa. Sí, perquè encara van de concert, aquesta gent. Sí, sí, sí, sí, sí encara... Fa poca, encara... No, no fa massa temps que vam venir a Barcelona. Efectivament, una etapa, eh? van, van tenir una, tenen una segona, una segona etapa, després de... Però vaja, els grans èxits són de la primera etapa, perquè després de la mort del, del Ronnie Vansant, no han tornat a composar res, aquella alçada eh? però en aquella època doncs, doncs sí que estem parlant de, dels anys 70 doncs feien coses meravelloses composaven cançons fantàstiques i, i escolta un dels seus himnes super coneguts Universal. universals i ja que estem al sud dels Units doncs viatgem aquí a propet anem a Alabama amb Lionel Skyner's Sweet Home, Alabama <fartes> Quina gran versió en directe, no? I... Fantàstic, Sweet Home Alabama, els Lionel Skyner, t'haig és un concert a Califòrnia, als anys guai. 80, Ostres. és en la segona etapa ja de la banda, eh? estem parlant ja de que, eh, que... Ja havia passat ja havia passat sí, el que havia eh? passat, i aquestes banda reformades sonaven així de bé, sonen així de bé, yeah. i el guitarrista és l'original, no em facis dir el nom, perquè no me l'he portat apuntat i és del memòria no me'l no un nom bé. complicat, però és el guitarrista que va sobreviure a l'accident d'avió i que tocava la guitarra així de bé, eh? quina màgia al principi quan ha començat Most la cançó. Va sobreviure perquè no viatjava a l'avió? Viatjava a l'avió. Ah, l'avió. I va sobreviure amb unes ferides terrorífiques. És un dels que van a buscar ajuda, amb, amb tres costelles que li sortien per fora. Bueno, terrible, terrible. La història és tremenda. De fet, li he estic donant voltes em sembla que farem un borratxos de música especial dedicat a Lainer Skyner. I explicarem aquesta història truculentíssima, perquè més, precisament, recentment he, he llegit un, un bon reportatge en una revista especialitzada sobre ells i m'ha deixat estupefacte. Estic al·lucinant amb els Liner Skyner, perquè la història aquesta de l'accident d'avió és espalosnant. O sigui, és... No, no, en sèrio, és increïble. És increïble com, com van tenir aquest accident, com es van salvar els que es van salvar i tot, tot com va anar, no? Perquè, bé, bueno, explicaven, només per fer una pinzellada, explicaven que, com van anar a buscar ajuda... L'avió que... es va estimar en una zona pantanosa, vale? era una mena d'un pantano, un bosc i tal. I llavors doncs això, dos dels que van sobreviure doncs amb unes ferides terrorífiques es veu que un tenia, bueno, tenien la cama destrossada, al guitarrista li sortien tres costelles, se li, se li veien tres costelles Senyor. i van anar com van poder fins a un ranxo que hi havia allà a prop i el paleto del ranxo que els va veure apropar els va disparar, perquè pensava que va veure dos mendigos harapientos que venien i els va disparar, no t'ho perdis de tota manera, finalment els va ajudar van, van trucar als serveis d'emergència i tal, però no t'ho perdis van arribar abans els saquejadors que les ajudes de manera que van, expliquen que van a gent a saquejar l'avió els hi van robar els diners, els hi van robar les maletes diu que fins i tot se'n van endur la placa de l'avió on posava el nom Liner Skyner, se la van endur els, els fans del grup es van endur, van anar a saquejar Senyor. saquejar l'avió i sí, sí, explicaven que sí, sí, tot qualsevol cosa que portés el nom liner Skyner la van robar i, i la van saquejar, els van saquejar vull dir, Ui. imagina't, eh Imagina't el, el panorama, Com és, és, és terrorífic, és terrorífic A part tot, tot el que va envoltar aquell accident és molt, és molt al·lucinant, no? perquè resulta que el, el, el Ronnie Vansant, el, el, Van el, el líder del grup, havia profetitzat d'alguna manera que tindrien aquell accident. Ell sabia que no viuria més enllà del seu 30 aniversari i tenia 29 anys quan va tenir l'accident. I ell havia dit, reiterades vegades, que no compliria els 30 anys, no? D'acord, una... jo no crec, en aquestes coses, no? Però se't posa els pecs de punta quan resulta que últim, a, a, a l'últim disc del grup, de fet, la gira que estaven fent era del disc Street Survivors, doncs en aquell àlbum, Street Survivors, hi havia una cançó que es titula That Smell, i That Smell és l'olor de la mort, i una de les, de les estrofes de la cançó diu The Smell, the smell of Death Surrounding" i el, el cantant deia literalment que ell notava com la l'olor de la mort els el, el envoltava no? és, no sé, jo ja saps que jo sóc molt, molt materialista no? Crec, coses, no crec en aquestes coses, no crec en aquestes transcendències jo conec explicacions ho sé, ho, però ho sé, ho no sé per, ser, moment, per ja això t'ho dic, perquè sé que tu ets un home realment mm. obert a aquestes, a aquestes coses, jo quan mm. ho he llegit m'he quedat al·lucinat, eh i farem, farem un programa que potser explicarem totes aquestes coses. De moment, hem disfrutat amb Sweet Home Alabama, un dels signes de Liner Skyner. Hem disfrutat molt. Oi que sí? Molt. I bé, bueno, tot i que hem disfrutat molt, potser és ja que deixem als Estats Units, no? Perquè als Estats Units doncs, està molt bé, però hi ha més món per veure. I jo tinc moltes ganes d'anar a llocs exòtics, no sé, a algun, algun lloc exòtic, i se que m'encantaria anar a Marrakeix, tio. Oh! Què, què em dius? Creuem creu, creu el xarco? Has estat és, a Marrakeix, eh? És superexòtic. Què tal? Sí, és superexòtic. És un no? viatge en el temps, realment. O sigui, recórres... Què, què, què hi ha a Marrakeix? 1.300 quilòmetres, anar amb avió... Doncs no, sí, sí. Res, re. sí. re, re. pues és com creuar una barrera del temps i anar-te'n al segle XII. Que guapo, no? És increïble. Que guapo. Inquieta. doncs si et sembla creuem el xarco cap aquí és a dir, anem apropant-nos a casa dels Units volem cap a, a Marraqueix i a marraqueix agafarem un tren que es diu Marrakeix Express Oh. i l'agafarem amb els Crosby Stills and Nash, que oh. són tres megacraqs, megacraqs, que l'any 1969. Però quin programa que ens havies esperat, que va a eh? <risos> <¿Qué et sembla? tots> Doncs al Crosby Stills and Nash, aquests tres megacraqs van fer l'any 69 aquesta cançó titulada Marrakech Express, fixat un altre cop als recurs del tren, eh? El tren ha donat el tren... Hi hauria per fer un programa dona dedicat exclusivament a cançons amb, amb tren, de tren, de, tren, sí? de viatge en tren, perquè el tren dona molt de joc, perquè el tren té molta vida interior, el el és tren molt, és una imatge, és una família d'imatges preciós. Oi que sí? sí, Oi que que no sí. Té, molt, té tota una imagineria. Bueno, no en van, hi ha molta gent aficionada a les maquetes del tren, sí, en fi, és... Tu, és mira, el... mira eh, si tu recordes a eh, Harry Potter, que diria, hòstia, de què parla aquest home? Ah, Harry el, Potter. al tren. Ah, Alex, el tren. Com van a Hogwarts, en tren. Amb un tren sí, fantàstic de vapor, sí, amb una via que no existeix, la sí, via senyor. 9 i mig, o 9 i 3 quarts, no? Sí, senyor. Doncs, mira, deixa'm que t'expliqui una petita història amb aquesta cançó. Els crossbistils Nan Nash, a mi me'ls va descobrir el meu bon amic José Luis, de Music World, del qual t'he parlat alguna vegada. Sí, una abraçada per José Luis. Una abraçada per José Luis, que m'ha descobert tanta i tanta música, eh? Doncs, ell té una botiga de música excel·lent a Rosselló Enric Granados, publicitat gratuïta pel José Luis, es diu Music World, i allà m'ha descobert molta música. I allà m'ha descobert a crossbistils Nan Nash. És un bon grup, fan unes harmonies vocals fantàstiques, i van ser una a banda bastant cotitzada mm -hmm. en el seu moment doncs resulta que ells van fer realment això és una experiència real, dir, van fer un viatge en tren a Marrake, mm. per Marraqueix i es veu que el consum d'estopefadents va ser bastant important a Marrakeix ja ho tenen això i es veu que anaven en el tren i van agafar les guitarretes i van composar aquesta petita meravella viatjant per Marraqueix. i si t'hi fixes, veure, fixa't com canten i ells van cantant i van fer com una mica el, el xucu -xu del tren i el uuuu uh, uh, eh, van fent la cançó perquè anaven flipant en el, en el Marrakech Express a mi em fa molta gràcia i trobo que és un vehicle ideal per equipar el nostre viatge d'avui Marrakech Express, cross, vist i l'ennaix Looking at the world skies duck and pigs and chickens caught animal carpet wallto one wall. American lady five foot tall and blue. sweeping cobwebs from the edges of my mind had to get away to see what we could find hope the days that my ahead bring us back to where they went listen up to too often said to you but you know where I did? On the Marrakech Express Don't you know where we're riding On the Marrakech Express they taking me to Marrakech All on board the train All on board the train I've been saving all my money Just to take you there I smell the garden in your hand Bancrooing sound Blowing smoke rings From the corners of my, my, mama my Mouth cold coppers in the air Johnny cobras in the square Striped your levers We can wear at home Well let me hear you now Don't you know we're riding On the Marrakesh Express Don't you know we're riding On the Marrakesh Express They're taking me to Marrakesh Don't you know we're riding on the marrakesh express but you know we're riding on the marrakesh express they're taking me to marrakesh all the way un rítmicament es pot imitar el rima al tren sí. i el sorrell del tren sobretot és un sorrell rítmic Sí, és veritat, potser per això també ha sigut tant tan motiu de tan gràfic, cançons, no? I tan gràfic és veritat és veritat, t'ha agradat la nostra passejada per Marrakeix i, i, i, i d'allò, escolta visitar llocs exòtics està molt bé, però mira, cada poc programa, i jo vull que ens anem apropant cap aquí, o sigui que, torn, en, si et sembla ja entrem a Europa Vinga, eh? vinguem a Europa. vinguem a Europa, i si parlem d'Europa i parlem de música, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, però per mi, Londres tio, i jo, oh. no? si si parlem d'Europa no i de música... Més no sí, no? Escolta, Anglaterra... T'he donat... de dir que com hmm. fan del jazz, penso que... No, no, no és que pensi, és que... Uh, la capital del jazz d'Europa és més París. Ah, això no t'ho sí. discuteixo. Vale, per... Però Londres és, El rock. Molt... és capital de moltes altres músiques. Vale, I del rock, segur. Del rock i eh, moltes coses. O sigui que, I com que no parlarem de jazz, sinó de rock... Eh, doncs, escolta, rock pop... Vinga. Ara, a part de continuació, en de rock pop. Doncs crec que London és la, la ciutat ideal... I, i clar, doncs un cop hem creuat el charco i hem, hem pujat de cap al continent, ens hem de moure en tren indefectiblement però però clar, per anar a Londres, estiu hem d'agafar l'últim tren Last Train to London, et sembla? Last Train to London Electric Lyca -like Orchestra any 1979 El tren un El tren un altre cop Let's mm go. -hmm. És es que l'Elo té... L'Elo té oh, alguna cosa, eh? Té molt. L'Astra i Tolón, doncs... Té molt, sí, no, eh? l'Elo. Doncs escolta, sense moure'ns moure d'Anglaterra eh, i sense moure'ns de l'any 1979, eh, ara saltarem un estil totalment diferent, que és el punk. Oh. No hem posat gaire punk, eh? El Borratxos de Música, fins a dia d'avui, oi que no? No, no és un tenim, estil... un deute, tenim un deute. Tenim un deute amb el punk, perquè va ser un moviment déu-n'hi-do el fort que va a pagar a finals dels 70. I, i hi havia grups importants que s'hi dedicaven i hi havia una banda que a mi m'agrada bastant, que eren els The Clash. Oh, yeah. que aquell any 79 van, van treure el, el famosíssim London Calling Shuresteen o Shurego sí, Shuresteen sí, o Shurego the... potser sí, eh? potser sí, no ho sé Ai, ara, ara em pilles, ara pilles. Sí. Mm. jo, jo mh, havia triat per avui el del, de l'àlbum London Calling una cançó que m'agrada molt que ens parla de, de la ciutat de Brixton a les Rodalies de Londres i la cançó porta per títol The Guns of Brixton que són les pistoles de Brixton mm? Eh, és un tema mm, molt xulo molt... a mi m'agrada molt els de Clash aquí van fer una feina fantàstica i tu com a, com a mm, artista multi, multidisciplinar que ets una, una de les teves, un dels teus instruments forts és la bateria Tu ets un, un gran baterista. Bueno, gràcies. Sí, sí que ho ets, sí que I, i no sé... Algú vol... bon profe de bateria, no sé si estic d'acord amb tu, però... Jo crec que sí, jo per mi sí, i si més no pel nivell que acostumem a tenir la majoria dels mortals quan ens posem a davant d'un d'aquests mobles anomenats bateries, mobles en amplats metàl·lics. I, I escolta, els de Clash aquí, el bateria dels de Clash va fer una feina, per mi és genial, tio. No sé, va, fer, va, fer, va aconseguir un ritme una mica sincopat i que anava fent uns cops així com... com... Vaja, en fi, no, no, no ho vull definir-ho. Prefereixo que ho escoltis. Escolta-ho i, i al final en parlem del, de la feina de bateria d'aquest de, de Clash. No és cap llat de pisso, no és cap cosa molt virtuosa, és simplement com, com marcava el ritme, enganya la oïda i això mi m'agrada molt. M'agrada molt com enganya de la bateria en aquesta cançó. I fa un ritme, trobo que molt resultant. A veure què et, què et sembla, i sobretot per ser punk, escolta, un treball realment molt, molt aconseguit. Em si... fixaré i després de la cançó us faré algun comentari. Comentari de text faré. Vale? Per favor, per... sí, exacte, sí, 100 línies a doble espació. <laughs> The Guns of Brixton, The Clash, 1979. Endavant. ho celebro. Toca molt net i sí, estava fent un ritme que era una cosa entre un, un ritme rigui calipso és una cosa així caribenya i sí, és veritat que feia una, feia una cosa que es diu desplaçaments però a dintre del mateix compàs i era allò que fa que fa dos cops després d'un això va fer és un tema matemàtic, per això t'enganya perquè és un tema claro. és un tema de mínimo comú múltiplo sí, sí, sí, o de máximo comú múltiplo, <ríe> sí, sí clau aplicada a la música matemàticament i això fa que perdis el sentit d'on està l'u mm -hmm. i al final, clar, com que ell ho sap i torna a l'u, tu clar, ell, quan t'ha tornat a portar l'u, t'adonaes de per on paronta portant, no t'ha fet una volta i t'has quedat com els lluns feren espirals, és eh? Jo t'asseguro que la primera vegada que ho sentir sentit, vats clar, frapat, vats que hostia, què ha passat aquí, no? I vaig haver de sentir la cançó dues vegades per poder apreciar què passava, no? Perquè em va, em va al·lucinar molt, no? Em va agradar moltíssim. Curios, toca molt net, eh, m'agrada molt el eh sí. sí. ja dit, els quatre primers cops que he sentit de la cançó ja Ui, és i és que a més és curiós perquè una de les característiques del punk era voler fer la música molt accessible i molt fàcil i molt ràpida no era realment així però vaja hi ha unes declaracions del, em sembla era el guitarrista de los Ramones en un d'aquests programes la set edats del rock de la BBC uh -huh. uns programes que vam fer doncs, em vaig fixar que ell deia és es que veus tocar quan veies tocar el Jimmy Hendrix o qualsevol d'aquells, pensaves hòstia, jo heig d'estudiar 20 anys per poder fer ah. alguna cosa que s'assembli, no? I en canvi nosaltres volíem fer una cosa, que, que els nanos que la, no, que la gent sí, jove, clar, que la gent jove s'identifiqués al moment, no? Uns riffs sí, i unes coses que, que, que arribessin molt més directament, no? Uh -huh. I aleshores tot i que, bueno, és, és mm, discutible la, la filosofia que hi ha aquí sota doncs el punk és veritat que es regia una mica per aquestes línies, però aquesta cançó de Guns of Brixton, escolta, era un rigui era un, en fi, no sé, xap ah. jo, xapó pels Class, bueno, perquè és que, és que no és no, no, no gens fàcil No, no, gens fàcil. fàcil, I de fet ja et dic el, jo no seria el primer fan del, del punk però London Colleen és un sensacional LP, ho recomano a tothom, de 1979 de Clash. Escolta, se'ns està acabant el, el programa sí. i, i, i en el nostre viatge hem de, hem de venir eh, estem venint hem de cap aquí, no? cap a casa, aleshores bueno, hem estat als Estats Units, hem anat a Marrakech terres exòtiques, ara estem a Anglaterra, doncs mira, saltem al continent ja per quedar-nos i, i anem per terres espanyoles, si et sembla perquè ara Aviam vull, anar, amb ara sorprèn, vull eh? anar a la part divertida del programa, oh. perquè jo he pensat, escolta, ja... Ei, tot programa. el programa era molt divertit jo eh? crec que sí, oi que sí? però ara aquestes dues cançons que venen a continuació són fantàstiques eh, escoltem la primera perquè parlo d'una de les meves bandes fetitxe que a mi m'agrada molt que són Los Nikis ai, ai, ai, ai. que són superautèntics Los Nikis l'any 1989 van fer una cançó fantàstica, que es titula Voy a Benidorm". I si et sembla, a mi em ve molt de gust perquè, escolta, ara encara fa molt de fred no?, per anar a la platja, però mira, a Benidorm sempre hi ha marxa i sempre hi ha cosetes. O si sigui que jo Vull de bona ben gana me n'hi amb els Nikis, Et sembla? Anem ving, a Benidorm dorm. Vinga tu, vinga tu. Una cançó molt divertida, a veure què et sembla. quedava clar que els niquis se n'anaven cap a Benidorm molt contents i si et sembla anem amb ells de, de, molt, de molt bona gana eh, eh, però bueno, resulta que després d'anar a Benidorm eh, la cançó que van fer després de Voy a Benidorm es titula No vuelvo a ir a Benidorm <ríe> venga tips i la cançó és fantàstica perquè expliquen totes les desventures que els hi va succeir a Benidorm i, i bueno, jo trobo que és molt divertida a mi m'agrada molt, ja dir que són los niquis l'any 89 i si et sembla salvar doncs mira, se'ns tirat sí. el temps a sobre i, i hauríem de matar el programa aquí no creu, no. perquè tindria no, no. més cançons per posar i podríem continuar el nostre bueno, recorregut per terres catalanes és que són infinites catalanes. les que... Oh, tant. clar, jo volia, jo volia acabar el recorregut per terres catalanes amb, eh, volia anar a l'Empordà amb sopa de cabra i, i volia anar fins a Mollerussa amb la trinca però escolta'm Mm, ens quedem a Benidorm un altre Om, programa. Es, un altre programa. -a ens quedem a Benidorm, de Benidorm maquillà ja vendem fen autostop alguna cosa, vale? <ríe> Però ara ens quedem a Benidorm, amb els Nikis, i si et sembla, ens doncs, acomiadem al programa, escoltant les desventures que els hi van succeir en allà i i i, i per com ells diuen, no vol volver a, a Benidorm. No. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> et sembla? Fantàstic, doncs escoltem rei un programa superdivertit. Ah, ha sigut un plaer, eh? molt, molt divertit. Aquest viatge musical per, per tot el món. Sóc que tothom s'ha passat molt bé. Mm, molt bé, doncs borraixos fins la setmana que ve. Fins la setmana vinent, no ens falteu. A veure.